ЧАСТИНА ВІСІМНАДЦЯТА РОЗДІЛ П'ЯТИЙ Той, під чиїм контролем перебувало буття і майбуття міста, сидів у своєму кабінеті і їв сендвіч, відгризаючи великі шматки солонини з рисовим хлібом, коли у двері зайшов Джуніор. Перед цим Великий Джим спожив 45 хвилин відновлювального сну. Тепер почувався свіжим, готовим до нових дій. Поверхня його столу була захаращена жовтими аркушами лінійованого паперу, записами, котрі він пізніше спалить у інсинераторі на заднім дворі. Краще застерегтися, ніж потім шкодувати. Кабінет освітлювався сліпуче білими шипучими ліхтарями Коулмена. Знає Бог, в його розпоряджені вдосталь. Вистачило би освітлювати весь дім і живити все обладнання, продовж 50 років. Але наразі краще вже Коулмени. Він хотів, щоб люди, проходячи повз його будинок, бачили це біле сяйво і знали, що виборний Ренні не має ніяких особливих пільг. Щоб вони розуміли, виборний Ренні точно такий же, як вони, лише більш відповідальний. Джуніор кульгав, лице в нього кривилося. Він не підписав зізнання. Великий Джим і не очікував, що Барбара здасться швидко, тому проігнорував цю звістку. «Що з тобою? Ти геть виснажений на вигляд!» Знову розболілася голова, але зараз уже легше. Це була правда, хоча йому дійсно було погано під час розмови з Барбі. Чи справді ті сіроблакитні очі бачили так глибоко, чи просто здалося? «Я знаю, що ти робив з ними в тій коморі», – говорили вони. «Я все знаю». Йому знадобилася вся його воля, щоб не натиснути на курок пістолета, коли він просунув його крізь грати, щоб загасити назавжди той проклятий допитливий погляд. «Ти ще й накульгуєш. Це через тих дітей, котрих ми знайшли там, на озрі Честер. Я одного малого ніс на руках і, здається, розтягнув собі зв'язки. Ти певен, що не щось гірше? На тебе Стібо дочекає робота за...» Великий Джим глянув на годинник. «За три з половиною години, і ти її мусиш зробити перфектно, без жодної похибки». «А чому не зразу, як стемніє?» «Тому що та відьма ще робитиме газету зі своїми двома тролями. З Фріменом і тим іншим. Спортивним репортером, котрий завжди пеплюжить вайлдкетс. Тоні Гай. Так, саме він. Я взагалі-то не проти, хай би їм дісталося, особливо їй». Верхня губа великого Джима підсмикнулась вгору в його собачій імітації посмішки. «Але там не мусить бути ніяких свідків». Ніяких очевидців я маю на увазі. А от що люди чутимуть, це зовсім інша купа гною. А що ти хочеш, щоб вони почули, тато? Ти певен, що в змозі це зробити? Бо натомість я можу послати з картером Френка. Ні. Я допоміг тобі з Когінсом, і зі старою леді я тобі допоміг сьогодні вранці. Я заслужив на цю роботу. Великий Джимо кинув його оцінюючим поглядом, а тоді кивнув. Гаразд. Але тільки, щоб тебе не зловили, щоб навіть не побачили. Не хвилюйся. Так що ти хочеш, щоб почули, слухачі?» Великий Джим йому пояснив. Великий Джим розповів йому все. «Це добре», – подумав Джуніор. «Він мусить визнати, його дорогенький татусь нічого не залишає поза увагою». Коли Джуніор піднявся нагору, щоб дати відпочинок нозі, Великий Джим прикінчив свій сендвіч, Витер жир з підборіддя, а тоді зателефонував на мобільний Стюарту Бові. Почав він із того питання, що його ставлять усі, хто телефонує комусь на мобільний. Де ти? Стюарт доповів, що вони прямують до похоронного салону, трохи випити. Знаючи ставлення великого джима до алкоголю, він промовив це з класичною інтонацією трударя Роботу я зробив, тепер маю право і задоволення отримати. «Гаразд». Але не більше, ніж по чарочці. У тебе ще є справи цього вечора. І Ферна з Роджером теж. Стюарт енергійно запротестував. Вислухавши його аргументацію, великий Джим продовжив. «Мені треба, щоб ви троє о 9.30 були в середній школі. Там будуть нові офіцери. До речі, серед них також і сини Роджера. Тож я хочу, щоб і ви там були». Раптом його надихнула муза. «Фактично, хлопці...» «Я хочу зробити вас сержантами служби внутрішньої безпеки Честерміла». Стюарт нагадав Великому Джиму, що його з Ферном чекають чотири нових трупи, котрі їм треба обробляти. З його крутим янки акцентом ключове слово прозвучало як «труби». «Квартет з Макейнівського обійстя може зачекати», – сказав Великий Джим. «Вони вже мертві. А в нас тут надзвичайна ситуація, якщо ти цього ще не знаєш». Поки вона не вирішиться, всі ми мусимо тягнути гуш, докладатися, підтримувати команду о 9.30 у школі, але ще перед тим ти мусиш виконати деяку іншу роботу. Часу багато не забере. Дай на мені ферна. Стюарт спитав, навіщо великому Джиму знадобилося побалакати з ферном, котрого сам він вважав не безпідставно, тупеньким братиком. Не твоя печаль, просто передай йому слухавку. Ферн привітався. Великий Джим себе цим не обтяжив. Ти колись був у добровольцях ЕГЕШ, поки їх не розформували. Ферн підтвердив, що дійсно входив до складу допоміжної бригади пожежної частини Честер-Міла, не уточнюючи, що покинув цю справу ще за рік до того, як волонтерську службу скасували після відмови виборних закласти в бюджет 2008-го кошти на їх утримання. Також він не оточнив, що регулярна занятість волонтерів по вікендах у акціях зі збирання пожертв на пожежну службу вельми конфліктувала з його певними звичками. Великий Джим сказав йому «Я хочу, щоб ти пішов до поліцейської дільниці і узяв ключ від пожежної частини. Потім подивися, чи лежать там у сараї ті портативні помпи, котрими учора користувався Берпі». Мені казали, що він із жінкою Перкінса їх саме туди поклали. І добре, щоб так воно і було. Ферн зауважив, що, наскільки йому відомо, ті наплічні помпи спочатку було взято зі складу Берпі, тож вони є власністю Ромі. У волонтерів було своїх кілька штук, але після розформування цього підрозділу вони їх продали на Ібеї. Вони були його власністю, але зараз уже ні. Прорік Великий Джим. «Поки триватиме криза, вони належать місту. Так само ми вчинимо з будь-якою річчю, яка нам знадобиться. Це всім на добро». А якщо Ромео Берпі гадає, що знову може започаткувати волонтерську бригаду, йому доведеться хутенько передумати. Ферн обережно зауважив, що, як він чув, Ромі добре впорався з тією пожежею, що була зайнялася на малій курві після ракетного обстрілу. «Скільки там тієї пожежі! Було радше схоже на пару сигарет, що тліють у попільничці!» – зневажливо б великий Джим. На скроні в нього пульсувала жила. і серце билося важко. Він розумів, що знову їв занадто швидко, але йому просто не сила було стримуватись. Зголоднівши, він ковтав безупинув все, поки стіл перед ним не ставав порожнім. Таку мав натуру. «Будь-хто її погасив би, ти її погасив би!» Найцікавіше те, що я знаю, хто останнім разом голосував за мене, а хто ні. Хто були проти, не отримують і нікчемашної цукерки. Ферн спитав великого Джима, що він Ферн мусить робити з помпами. Тільки перевір, чи лежать вони в сараї, а тоді приходь до середньої школи. Ми будемо в спортивному залі. Ферн сказав, що щось хоче спитати Роджер Кілліан. Великий Джим підкотив очі, але зачекав. Роджер хотів знати, хто саме з його хлопців стануть копами. Великий Джим зітхнув, порився у розкиданих на столі аркушах і знайшов той, де був список нових офіцерів. Більшість із них були старшокласниками, і всі були чоловічої статі. Наймолодшому, Мікі Вордло, виповнилося лише 15, але він був качком, правим півзахисником на футбольному полі, поки не вигнали за п'янство. Рікі Рендалл Роджер запротестував, кажучи, що це його найстарші, єдині, кому можна довірити щоденну роботу на фермі. Хто, спитався він, допомагатиме йому тепер з курми. Великий Джим заплющив очі і попрохав у Бога терпіння. Самі Вельми чітко відчувала той скимний біль, що перекочувався у неї в животі, схожий на менструальні спазми і набагато гостріші смикання, що надходили з-під черев'я. Їх важко було не відчути, оскільки кожен її крок ними відгукувався. Одначе вона продовжувала брести вздовж шосе 119 в бік Мотонської дороги. Вона чолапатиме, незважаючи ні на що, яким би не був біль. Вона чітко знала, куди йде, але аж ніяк не мала на меті свій трейлер. Потрібне їй було не в трейлері, але вона знала, де його знайде. Вона туди йтиме хоч би і цілу ніч. Якщо біль стане зовсім нестерпним, у кишені джинсів у неї лежить п'ять пігулок перкоцету. Вона зможе їх розжувати. Розжовані вони діють швидше. Їй про це казав Філ. Трахай її. А ми тоді повернемося сюди і вже як слід тебе трахнемо. Трахай цю курву. Тримай краще рота на замку, поки тобі не накажуть смоктати. Трахай її, трахай цю курву. Ніхто тобі все одно не повірить. Але преподобна Ліббі повірила, і що з нею трапилось? Вибити плече, мертвий собака? Трахай цю курву! Самі подумала, що цей голос, цей збуджений свинячий виск звучатиме в її голові доскону. Отак вона собі йшла. Над її головою зажевріли перші рожеві зірки, немов іскорки, що прозирають крізь брудну шибку. Автомобільні фари змусили її тінь стрибнути вздовж дороги Далеко поперед неї. Під'їхав і зупинився розхитаний фермерський пікап. «Агов, ти, давай сідай!» – гукнув чоловік за кермом. Хоча прозвучало це як «Ау-ви-вай-вай-сі-вай», бо за кермом сидів Алден Дінсмор, батько покійного Горорі, і був він п'яний. Та що там, самі все одно полізло до кабіни, рухаючись з обережністю інвалідки. Схоже, що Алден цього не завважив. Між ногами в нього стояла півлітрова бляшанка Бадвайзера, а поряд з ним напівпорожній ящик. Бляшанки з-під уже випитого пива накочувались на ноги самі. «Тобі куди треба?» – спитав він. «Порлен, посмут!» – і засміявся, показуючи, що хоч який він п'яний, а пожартувати вміє. «Тільки до Мотонської дороги, сер, ви їдете в тім напрямку?» «У будь-якому напрямку, куди тільки захочеш», – відповів Алден. Я просто катаюся. Катаюся і думаю про мого хлопчика. Він помер в зботу. Мені так жаль, я співчуваю вам, це така втрата. Він кивнув і випив. Мій батько помер минулої зими, ти знала. Задихнувся на смерть бідний старий. Амфезама. Останні роки життя провів на кисні. Зазвичай рорі міняв йому балони. Він любив старого лиса. Мені так жаль. Вона вже це казала, але що іншого тут можна ще сказати? Сльоза скотилася йому по щоці «Я поїду, коли скажеш, місі Лу. Їхатиму, поки пиво не закінчиться. Хочеш пива?» «Так, дякую». Пиво було теплим, але вона пила пожадливо. Дуже вона була спрагла. Виловила з кишені одну пігулку і запила її другим довгим ковтком пива. Відчула, як їй загуділо в голові. Дуже приємно. Вона видобула ще одну пігулку перкоцету і запропонувала Алдено. «Хочете? Від цього вам покращає!» Він узяв пігулку і теж проковтнув, запивши пивом, навіть не поцікавившись, що воно таке. Вже й мотонська дорога. Він пізно помітив перехрестя і різко завернув, сплющивши поштову скриньку крамлі. Самі не звернула уваги. «Бери ще, місіло!» Дякую вам, сер. Вона взяла наступну бляшанку і хлопнула лючком відкривачки. Ти бачила мого хлопчика? У жаврінні приладової панелі очі Алдена волого відсвічували жовтим. Це були очі собаки, котрий на бігу натрапив на яму і зламав собі ногу. Ти бачила мого хлопчика? Так, сер, кивнула самі. Звичайно ж, я бачила, а я тоді теж там була. «Там тоді всі були, я здав в оренду моє поле. Мабуть, так допоміг йому загинути. Тозна, нам ніколи нічого не знаття, е?» А вже ж погодилась самі. один запустив руку в кишеню свого комбінезону і витяг звідти пошарпане портмоне. Розкрив його обома руками, кинувши кермо, і почав скоса заглядати до целулоїдних кишенюк гаманця. «Це мої хлопці подарували мені портмоне», – повідомив він. «Рорі і Олі! Олі ще живий!» Гарний гаманець похвалила самі, нахиляючись, щоб перехопити кермо. Вона так робила, коли вони ще жили разом з Філом. Часто. Пікап містера Дінцмора повільно рухався доволі імпозантними галсами, ніби з наміром не оминути наступної поштової скриньки. Та все гаразд було. Бідний дядечко їхав усього лише зі швидкістю 20 миль. І мотинська дорога лежала попереду порожня. Стиха грало радіо. По РНГХ сліпі хлопці з Алабами співали «Солодку надію небес». Алден вручив гаманець їй. «Там він є, мій хлопчик, з його діду сам». «Ви поведете машину, поки я подивлюся?» – спитала Самі. «Звісно!» – знову взявся за кермо Алден. Пікап поїхав трішки швидше і трішки пряміше, хоча й гуляв відносно-осівої лінії. На вицвілому кольоровому знімку обіймали один одного хлопець і старий чоловік. На старому був картуз «Ред Сокс» і киснева маска. У хлопця на обличчі сяєла широка усмішка. «Він був красивий хлопчик, сер, сказала Саммі. «Я красивий хлопчик! Гарний, розумний хлопчик!» Алдин різко, без сліз, болісно застогнав. Мов заревів віслюк. З губ йому бризнула слина. Машина вильнула, потім виправилась. «У мене теж є гарний хлопчик», – сказала Самі. І почала плакати. Колись пригадала вона, їй подобалось мучити ляльок-братс. Тепер вона сама знала, як воно почуватися у мікрохвильовці. Як пекельно боляче мучитися в палаючій печі. «Я його поцілую, коли побачу, всього розцілую». «Поцілуй», – кивнув Алден. «Так, поцілую». Ти його поцілуй і обійми, притисни до себе. Я так і зроблю, сер. Я би теж поцілував мого хлопчика, аби зміг. Я б розцілував його в обидві щоки. Я знаю, ви так би зробили, сер. Але я його поховав. Сьогодні вранці, прямо на тім місці. Мені так жаль, це така втрата. Візьми собі ще пива. Дякую вам. Вона взяла бляшанку. Вона вже почала п'яніти. Так гарно п'яніти. Таким чином вони просувалися далі, в той час, як рожеві зірки над ними розгорялися яскравіше. Мерехтіли, але не падали. Ніякого метеоритного дощу не було цієї ночі. Так вони проминули і трейлер самі, куди вона вже ніколи більше не повернеться. Навіть не пригальмувавши, проминули.